<تصفيق> الرحمن الرحيم هذا ويعد عمل علماء الجرح والتعديل في تصنيف هذه الكتب عملا رائعا مهما جبارا ايه تعلم دكنا و دا عمل د لما او د جررهې او د تعدیل په تصنیف ددي کې تابو کې یو عمل پور ته مهم جبباررن ل یعنی داسې یو کمال د د جرره او تعدیل او لما او د روات بارهې کړی چې تروس پورې خلک نورو دینونو نو والا د دې خبره نه عاجزه دی د یو سړی پیدائش معلومه وا داغه وفات معلومه وا څومره زایرو لتل د دې څومره خلکو نه سماکړي ها او د دن څومره خلکو سماکړي عدد د زندگی بالکل ځانکاوا چې د کې زبۃ د کې تقوا پرېزګاری وکنا ده هرنګې ده دا مشلق کم مشلق دی په احلی سنت کې او په احلی بدع کې نو دا یو ډېر لوی خبر غوړ اسباب نو دی په شي سفرې کول د هر سړي حال معلومول نن د سرر اسبابو دلسوک کسانو حال څوک نشي معلومه یا کله پیدا او سیکړي چا نه سبق ویل دی وجو جن کفارم چې کی چا کې دا چې لګ ډېر انصاف شته نو ایم دا خبره ډې رستاې لیدا چر دی اومت د خپل پیغمبر د احادیثو د पारा د زورګونو خلکو د احوال او نظام څخه خبر کړي دې از قامو بمصح دقيق لترامج جميع رواهل حدیث ذکر د یودری دلی دی په یو مسح دقیق کی باریک سره د پارا د تراجمو د جمیع روات الحدیثو و بیان الجهر والتعدیل الموجه الیهو بیان د جرح کړه او د تعدیل کړه جرح چې عیب پہ لگے او تعدیل جلاغ عدل او داغش قوال ذکر کې چې هغه متوجی د ویته اولن ثم بیان من اخذو عن ہوئے بیا مې شې دا روایات د چانه خص کړی و من اخذ عنهم دین چا خص کړی و و اين رحلوا د کوم کم کوم ځایونو ته د حدیث د پارا سفر کړې و متى التقىوا به بعد شي کله د دې د بعض سره ملاقات شوه <coughs> بازي شيوخ او دا حافظه مضبوطه دي نتیجه ملاقات کولو حافظه مضبوطه و د بازه په اخر کې حافظه خرابه شوي دا څومره لوی کمال لې چې د عادت حدیث او اېدل دی وقته شیخ حافظه سوا نو دا څدر لوی کمال دی علماوکړه و ما الذالک من تحديدي زمانهم او هغه چې دی تا دان ذا لغولو د زماني ذي الذي عاشو فيه چې دې پای کې ژوند تیر کړو به شاکالين پيودا شي ترتیب او شکل سره لم يسبقوا ايده هې چې د دې نه دې تشاړو انده وال نه لم تصل العمم المحتذره ندي رسيده دې عممه حاضرہ فی هاذ العصر په دې زمانه کې چسم راسباب را دي إلى قريب مما صنفه نجد داغه سته چې تصنيف کړو علماو د حدیث من وضع هذه الموسوعات الظمه في تراجم الرجال د وضع دې موسوعات دې چې اوشي کې ډېر فراخي او زه مه لوي تا وي پتر ترجمه در الرجال او كه رواه کې فحافظوا على مدل ايام التاريخ الكامل برواث الحديثي ونقلته نو د یاد کړی دي على مدل ايام هه هغه انتها درزو صه الالمدل سر در دین اشیغا ینی اغایام تیرشی دی تعریفی کاملی کړي درواتو د حدیث او د نقل كون کو دوی فجزاهم الله عنا خیرا الله دی دوی ته زموږ د طرف نډه جزا ورکي ډېر احسان دې زموږ سره دې مخکینو لما او بلکې دا غډېر مخکینیو ای چی کی تیر موستازان دای موستازان دای دا اوس چې مونږه مخ کې دي مو استادان دی استادان موږ سره هم احسان دی کله یې نیمه مونږ ته به ایمان دینه یا ایاو آیا قران د کمزې الله دې ټول سره د خپل رحمه او کرم واسعه معاملوکي ويله کا بعض والاسماء لهذه الكتب وې د بازي کتابونو نو مونږه په خدمت کې پیش کې دي التاریخ الکبیر للبخاری وهو عام للروات الثقات والضعفا تاریخ کبیر د امام بخاری رحم الله دا عام دي ثقراویان په کې راځم کړي او ضعيفم دته د امام بخاری تاریخ کبیر وای او دا ګره وې مدینه منوره کې درنا تنظیم نو د سپګمې پرانای کې داسو جله کتاب لیکله مغایب دي نشه در دیوان نشته دی او تین نشته بای رضی خلکو الله د کار د پاره پیدا کړي په دومره کم و کم و عمرونو کې زمر لویری د کمال کارونه کړی الجر هو والتعدیل لابن ابي حاتم رحمه الله قذالك هو عامن وعدارن قدام عامده لرواة السقات و الزعفاء ویشبه الكتاب الذه قبله تعددی مخ کتاب سرم و کوم چې چه امام بخاری بنیادی خیو درم السقات لی ابن حبان کتاب خاصم بالسقات دا کتابه دیوی دیږي کې د سی قور او یا نو ذکر کوم ال کامل فی الضعفاء لابن عدی وهو خاص بتراجم الضعفاء كما هو ظاهر من ismi لکه څنګه د دې د نوم نه خبره ظاهر ده ال کامل فی الضعفاء لابن عدی رحمه الله ال في اسماء الرجال لعبد الغني المقدسي رحمه الله كتاب عام في السقات والضعفاء الا انه خاص برجال الكتب الستة دديشپغو سيهاي ستو راويانو باندې د كلام کړه میزان الاعتدال ده امام زهبي مورخ اسلام کتاب خاص بالضعفاء دا کتاب د خاص د ضعفاو او متروکین مبارک هکل من جره والا لم يقبل جرح فيه هر غسوک چې جرحه پېښې وي اگر ک جرحه قبولې شوه نه دا تهذیب <تصفح> د حافظ ابن حجر و یعدو داشمیرلشی من تهذیبات کتاب تهذیب الکمال دا دا غی تهذیب کړه په اسماء الرجال ومختصراته نو دا اختصار کړه او تقریب التهذیب ده فحافظ ابن حجر او دا اختصار د کتاب د تهذیب ته تهذیب و تهذیب نتیو علماء غره الله د دین د خدمت یو موکور کړي وې کله به یو کتاب ولیکلو نو الله بزین کراوس جروس غداسی کم همتواله و راځي د مرلوی کتاب بزنګ غوري نو به خپل کتابونه مختصر کړي نو تقریبا تهذیب د تهذیب التهذيب اختصار ده د اختصار د دې کتاب د تهذیب تهذیب للمؤلف نفسه دمووالې په خپل کې کتاب مقدمه دي کوي او مختصر دی دي کوي د عدد دي فن غټ غټ کتابونه دي بازه پسوسو ژوند کی دي چدي کې د دی لو روات او ذکر دي عدد رد خاص خاص ذکر کړي دین علاوه نور کتابونه دي چې هغه پاسما ورجه یو کس ذکر کړي پاغي سفيد کې کړي یو کمله پیدا کله مړ دې نو کړه اور او ماذن اور دې لري نو دې غلا پیدا نو جامړ شویو څنګه اور دې نو دا ټولې خبرې دای را جمع کړي د خپل حبيب د سنتو د حفاظت لپاره دا الله غواده چې پوره کا او دا به تر قیامت پوره وي ان نحنو نزل الذکر وانا لهو لحافظون هلا د خپل کتاب حفاظتم کړي او دخلل هبيب د سنتو ایمشه کړي دا غي حفاظت ایم کړي او صلی الله تعالی علیه ال خیر